5. fejezet Menni vagy meghalni Este felé annyira lehűlt a levegő, hogy az európaiak végre kikászálódhattak ágyaiból, fürdőkádjaikból, a a kiskereskedők egyéb hiány teknőikből és a papírvékony pizsamák helyett polgári ruhát ölthettek magukra. Dögárt százados a kertek között fekvő európai külvárosba bérelte egy szép villát. A századosnál szigorúan bizalmas katonai megbeszélés folyt. Ezt még nem is sejthette senki. Dögád estét adott néhány barátja tiszteletére. Huga, Claire volt a háziasszony. A vendégek között volt néhány magasrangú sivatagi vezérkari tábornok intendáns, de ezek még néhány magasrangú katonával együtt elvegyültek a nagy társaságban. Táncoltak és adomáztak. Csak úgy évféltájba vonultak be a könyvtárszobába, amelynek kettős párnázók tajtaja volt. Így azután komoly tanácskozás folyt. A könyvtárszoba ablaka alatt egy óriási szpáhi, e szokatlan órában az angol kerte tápolta. Igazán nem látszott rajta, hogy őrségen áll. A hat vezérkari tiszt és a kormányzó helyettese egy térkép körülültek. Összefüggően és röviden, megbízhatatlan értesülésünk a következő. Kezdte a tábornok. Miután Abdelkrim megadta magát, már nem lehetett visszaindítani azt a döntő jelentőségű anyagi segítséget, amit hála Istennek elég későn küldött el egy velünk ellenséges nagyhatalom. Ha Abdelkrim idejébe kapja meg az 5 millió fontot, akkor Franciaország pénzügyi helyzetére nézve végzetesen hosszú hadjáratba folytatódott volna a felkelés. Abdelkrim három embere könnyen a kezelhető kisládát, amely 5 millió font értékű platina rudat tartalmazott, valahol elrejtette. A három embert később megölték. Tipikus keleti história. Erről az 5 millió fontról a legkülönfélébb hírek terjedtek el. Hírszolgálatunk szerint a tafilatett ellenállását Jakub el Mansur állítólagos közvetlen leszármazottja, a Hammadi Kajit szervezte. Nagyon veszélyes ember. Nem sokat tudunk róla. Hónapokra eltűnik a pusztába vagy az Atlasz járhatatlan útjaim bolyongva. Aztán órákra újból megjelenik. A vallási babona a legjobb takaró, és az arabok, különösen a főembereik, nem csak nagy vezérnek, hanem jövő látó profétának is tartják. Nem is kell tám mondanom, milyen katasztrofális lenne -e pillanatban, ha egy felkelést kapnánk itt a nyakunkba. A nagyhatalmak itt sem nézik jó szemmel itteni mozgolódásunkat, de nem érdekel bennünket a véleményük. Minden esetre óvatosan kell eljárnunk. Ha az 5 millió font meséje igaz, és ez a Sziad, Barud el Manson hozzájut a pénzhez, akkor olyan katasztrófára lehetünk elkészülve, ami évekre visszavetti a tafilalet, a tuat, a tadla, és számunkra értékes többi terület megszállását. Lehet, hogy ez az 5 millió font csak egyike a titokzatos meséknek, amit a tafilalet évtizedek óta kitermelt magából, de erre nem bízhatjuk magunkat. A hammadi sziáddal nem lehet tárgyalni. Fanatikus. A megelőző támadást már a jövő héten megkezdjük. És ezzel a misztikummal a fejünk felett indulunk harcba. Nagyon kellemetlen. Hozzátartozik a meséhez a harmadik század története. Ez az úgynevezett elátkozott század. Részt vettek a Tadla környéki tragédiákban. Ott voltak Ait Kubnál, ahol a második századunkat teljesen megsemmisítették a tafila letettségei. Jelentést kaptunk, hogy azóta a harmadik században, amelynek 60 embere maradt életben, nagyon sokan haltak meg természetellenes halállal. 60 légionista közül 12 él, és 48 merényletnek esett áldozatul. Valamelyik két év előtt jelentkezett egyezredesnél, hogy fontos jelentést akar tenni. Amíg az előszobába vált ismeretlen tettes leszúrta. A seb egészen olyan volt, mintha vékony francia bajonettől származna. Keményen, de döbbenetesen pattogtak a szavai. Minden egyes adat a dermesztően hatott. 48 ember halt meg erőszakos halállal. Semmiféle nyomozást nem vezetett eredményre. Az esetet hírszolgálatunk összefüggésbe hozta az 5 millió font legendájával. Sajnos mindössze ennyi az értesülésünk. Ha a platina valóban létezik, akkor olyan helyen van, ahol a sziat hozzá tud jutni. Lehet, hogy nem, mondta a tábornok és a térképre mutatott. Ha itt van a tadla környékén, valamelyik előre tölt helyőrség közelében, akkor nem közelíthetik meg, mert az egész vonalat géppuskatűz alatt tarthatjuk a legkisebb megmozdulásra. A tábornok úr véleményén vagyok. Ha ez a platina létezik, akkor csak olyan helyen lehet elrejtve, amelyet mind a két oldalról egyformán blokkád alatt tartanak. Különben vagy a titkot ismerő légionisták, vagy Barud el emberei elvitték volna. A harmadik század ügyében elrendelem a legénységi szoba átvizsgálását, és minden írást elkoboztattam. Ez a szolgálati szabályzat szerint ugyanis jogos, és remélem, hogy talán valami nyomra vezetőt is találhatunk. – A vizsgálatot már lefolytatták? – kérdezte Gilles kapitány, aki szintén jelen volt a megbeszélésem. Nagyon bágyatnak érezte magát, mint általában az alkoholisták, ha a szervezetük nincsen látva a kielégítő mennyiségű méreggel. – Egy pár füzetet, mappát hoztak az előbb. Még nem volt időm átnézni – mondta de Miután Emmy Disposlin de vendége volt, természetes, hogy Ranat doktor is szabadságot kért a kórházban, és Marokkóba jött pihenni. Az öregdíszpaszlont egy bukott bank felszámolása Párizsban tartotta, és így Emi csak egyedül érkezett meg. Claire teljesen kiheverte a betegséget. Igaz, hogy a fiatal lánynál két év nagy idő, és már második esztendeje volt, hogy vőlegényét leleplezték, de sokan mégis idegenkedve nézték a viruló, jókedvű, egészséges lányt, aki nem is olyan rég, még mennyasszonya volt a tragikus véget ért Különösen a néhai kapitány barátainak nem tetszett ez. De Claire nem sokat törődött velük. Emi énekelt, és a vendégek jól érezték magukat. Hajnal felé járt, mikor az autók minden irányba elindultak a villa elől, és a spáhi a könyvtárterem ablaka alatt megelégelte a Le France rózsák ápolását. A könyvtárszobában most a házigazda legszűkebb köre volt csak együtt, és nagy, Degard titkára. A lányok ásítottak. Az élet itt semmében sem áll Párizs mögött, mondta Renat doktor. Nem találják? No, én beszéltem valakivel, nevetett Degard, akinek nem ez a véleménye. Jill, Blad de kapitány nem valami jól érzi magát itt. Úgy látszik nem bírja a klímát. Kérem, Bazsül, mutassa meg végre nekem a legénységtől elkobzott írásokat. Bazsül kiment. Ugyanis valami szabálytalanság ügyében átkutattuk a Belabesi kaszányát, és elkoboztuk minden könyvet és írást. Katonák ne firkáljanak. – szörnyűséges lehet katonának lenni, – mondta Emi. – Fegyelemben, szigorban, parancsnak élni. De ez a közlegénytől ezredesig egyformán érint minden katonát. A parancsokat nekem is röviden osztogatják, a választ tőlem sem tűrnek. Épp úgy alá vagyok rendelve a feletteseimnek, mint milyen alárendeltseim azok, akiknél magasabb rangon van, – mondta Degát. A katona élet nem valami mulatságos de gyönyörű és fontos hivatás. Szegény túlésukra vitte volna, ha nem vétkezik, mondta elmi. Azt hiszem, jó katona volt. Dögárd elszomorodott. Született katona volt, az biztos. Azonban a katona első kelléke csak a becsülete. Hm, de ne beszéljünk róla. Igaz, ezt az ügyet betemette az idő, mondta Renat, és az emberek gyorsan felejtenek. Már nem is emlékeznek a tulé ügyre. Dög átsóhajtott, mintha nem tudná elfelejteni szerencsétlenül elpusztult bűnös barátját. Klár is komoran nézett maga elé, aztán a százados csak ennyit mondott. Tuléügy nincs. A hadnagy behozott egy iratcsomót. Legfelül egy szürke mappa volt, piros foltala a tetején. Vörös bor lehetett. A századon szórakozottan maga elétette, kinyitotta a fedelét, és a fedél alatt egy nagy fehér lapra hatalmas betűkkel ez volt írva. A TULÉ ÜGY Minden szem ezt a három szót olvasta. kísértet jelent meg közöttük. Dögárt hirtelen felállt, és becsapta a táblát. Jó szakát, Azt hiszem legfőbb ideje, hogy aludni menjünk. Egy kedves pillantásával megkereste elmit, aztán a mappát bezárta a katonai iratok a törző páncérszekrénybe, és bement a hálószobájába. A többiek is elköszöntek egymástól, és a szobáikba mentek. Dugard egy fél óra múlva teljesen felöltözve visszajött a könyvtárszobába, kinyitotta a páncérszekrényt, és felnyitotta a mappát. Csodálkozva látta, hogy a kivonatos újságközleményeken kívül a túléügy tárgyalásának teljes jegyzőkönyve ott volt másolatban. Hogyan szerezhette meg egy légionista a hagyünt minisztériumból az akta másolatát? Az aktákat valaki széljegzetekkel látta el. Aztán kezébe akadt egy ív kérdőpontokkal. Ilyenek álltak feljegyezve. 1. Miért mondta Tulé, hogy harmadikán nem volt a hagyun minisztériumban, ha tudta, hogy az aláírása erről a dátumról a portás könyvében van? 2. Kiterjeszkedett-e a vizsgálat annak a személynek a kinyomozására, aki Dögárt százados autóját megrongálta a garázsban? 3. Milyen ruhában látta Joseph lakája hazatérő Tulét az ablak előtt? 4. Folytattak-e vizsgálatot az irányban, hogy kik voltak Tulé szülei? Tulé az elítéltet csak három éves korában adoptálta. 5. Hová tűnt el a marsal végrendelete? Nem volt kétségves, hogy örökbefogadott egyetlen fia örökköl mindent, de túlélsalnak mégis volt végrendelete. 6. Túlékapitány elítélésével megszűntek-e a Gordonnak nevezett hírszerző kémkedései? Nem volt nagyon értékelhető a sok kérdőpont. Becsukta a mappát, visszatette a páncélszekrénybe, és bement a hálószobájába. Sokáig maradt még fent töprengve, mert világos volt, mikor elaludt. Délelőtt Gilles kapitányjal folytatott megbeszéléseket, aztán Bajul referált. Parancsára átkutattuk a megjelölt század termét. Nem találtunk más, csak néhány regényt, Európában érkezett leveleket és a mappát. Kinél találták a mappát? Max Hufejzen Bajor származású közlegénynél. A köröm megjelölt tizenkét ember egyike. Dögárt feljegyezte a nevet és az adatokat. Most hívja fel Bajul Párizst, a hadügyjel akarok beszélni. Lionel századost kérem. Sürgős! Párizs is jelentkezett. Dögárd vezérkari százados beszél. Nincs ott! Kérek sürgős információt, hogy kikapott engedélyt a túléper aktáinak lemásolására, vagy kinek a számára iratta le a tárgyalás jegyzőkönyveit a legfelsőbb katonai törvényszék. Átadta Bazsünnek a kagylót. Tarcsa a vonalat! Tovább írta a bizalmas jelentést Hufejzerről és a mappáról. Tessék, mondta Bázsül, és átadta a hallgatót. Egy hivatalos hang hallatszott. Az akták lemásolására nem kértek engedélyt. Az aktáról másolatot 101.430 per 193 szám alatt a vezérkar kért, és kapott. Ki van aláírva a vezérkar részéről a megkeresésben? De Gart százados hangzott a válasz. De Gart letette a kagylót, és csodálkozva állt fel. Valaki az ő nevében kérte, hamis pecséttel, hamisított aláírással, és véletlenül éppen az ő kezébe kerültek a másolatok. Hufejzen azonnal előállítandó. Hufejzen a századdal együtt útban van Tadlabázis felé. A legszigorúbb bőrizet alatt, leggyorsabban Oramban szállítandó, a törvényszék fogházába. Gépkocsi menjen utána. Bázsul elsietett. Dögár nyugtalanul jár fels alá. Bezárta az ajtót, és elhatározta, hogy tüzetesen átnézi a szürke mappát. Kinyitotta a pénzszekrényt. A szürke mappa eltűnt. Így támad föl a túléügy. Nem lehetett ellenőrizni, hogy hol, mikor. Az igazság lassan, de biztosan ható marósabbja rágta, rákta magát keresztül valamint ellenőrizhetetlenül. Túlé már nem él, és mégis a hadügyben, az Atlasz-hegység járhatatlan útvonalai között tagadhatatlanul bonyolódott a tuléügy. A holdvilágos afrikai éjszakában finom porfát lakszáltak. A rácsos kapuk kis nyílása előtt egy őr állt. A mecset felől elhangzott az utolsó foházalmakhoz. A szobákban mély, olmos alvásba feküdtek a szolgálattól, a melegtől és a paketástól kimerült emberi testek. Tiron már elkészült a fél alsó szoknyával, és két pár kitűnő kapca feküdt a polcán. Az alsó szoknya másik fele a csomagjában volt. David Moskovics hortyogott, és Koshelf, a köpcös orosz úgy vakaródzott, hogy tíz körmes hercegett a testén. Sikoltva harsant fel a kürt, hosszan, szaporán. A szokatlan és félelmetes melódiát rikoltotta. Alarm! Éjfél elmúlt. A kihatnak látszó épület egyetlen perc alatt sorban világosodó ablakokkal, csörgéssel, zajjal, vezényszavakkal élénkült meg, és a kaszárnya udvaron nappali fénybe villantak fel a szénszálas lámpák. Perceken belül a legtökéletesebb rendben csatok, szíjak, gombok és bakancsok legpéldásabb ragyogásában sorban állt a század az udvaron. A káplárok lepecsértett ládikóból töltént osztogattak. Mindenkinek 220 darabot. Egy-egy vezényszó puska csattan, koppan, átforduló testek alatt egyetlen zőrrenéssel ér le az összes ballába lába kövedetre. A kis ajtónyílás helyett a teljes rácsos kapu kitárul, a kapitány az érrel megáll, kardja a magasba lendül és rigort. Ámon, commandant! légium! Indulás előtt mozdulatlanul, feszesen, kemény profilokkal állnak a sorok. Ez a légió. Derekukon a híres kéköv amely megkülönbözteti őket a világ minden más katonájától. Az övszorosra fogja a színű kabátot, fejükön a vörös és képszínű kepik, a takaró fölött lengő fehér vászon ágyhúzattal, ellenzője felett a légió jelvénye, minden kabátgomba is bepréselve, egy szétrobbanó, hét lánynyelvű gránát. Hátizsák, borjú nincs. Ezt helyettesíti a barda. A táborhelyen leverhető sátorlap, most praktikusan felszíjazva a két vára, benne két kötött ting, két alsónadrág, három zsebkendő, egy szappan, egy munkauniform is. Az egyik csípőn kulacs, a balkéznél csákány és ásó. Vállon a világ legtökéletesebb gyors tüzelő fegyvere, a lebel karabé. A francia zászlóra írva ez áll. Haza és becsület. A légiójén csak ez. Becsület és hűség. Hazájuk nincs. A nagy rácsos kapu fölé dönesír generális ezt iratta föl: Ti légionisták olyan katonák vagytok, akik szépen tudnak meghalni. Én oda küldelek titeket, ahol szépen lehet meghalni. En avant! Mars! A tiszt elindult, és a felirat alatt egyenként áthalad a század. És kezdődik a menetelés. Kemény, szöges bakancsok taktusai rólják a kihalt utcákat. Mögöttük poroszkának az összférek fényszórókkal és gépfegyverekkel. Leghátul az utánpótlás, s a konyha és a vöröskereszt szekér. Ahogy a szőlődobok közé érnek, elrikkantja magát a káplár, és utána minnyáján rázendítenek a légió indulójára. Laverborg, a páró, megbarátkozott a fiatal szinte diáknak látszó bergel. Ez nem is annyira barátság volt, inkább atyai pártfogás. A fiú Tiron és a báró között masírozott. Negyedik volt a sorban az óriási Ahmed. Ahmed állandóan vigyorgott. Különleges képessége volt, hogy menetelés közben is tudott aludni. A hatalmas kiégett lapájon egy fűszál sem élhetett. Közben mégiscsak megtudták, valahogy kiszivárgott kapitánytól őrmesterhez, káplától őrvezetőhöz, hogy 600 kilométert kell menniük. Legkésőbb 17 nap alatt. Mindenki tudta, hogy ez mit jelent. A 16. napon célnál lesznek. Egy úgynevezett légionista menetelésről volt szó, ami kizárólag ezzel az alakulattal lehet csak megtenni ilyen terepen. A légionista legelső, legfőbb kötelessége és erénye menni. Érthető. A szekerek csak egy-két embert vehetnek fel. Falvak, depók erre nem léteznek. Aki nem tud menni, az meghal. Igaz, hogy a legtöbbször még a kiképzés közben, mikor hetekig... Napi 40 kilométert kell megtenni teljes felszereléssel, óránként 5 perc megállással, délelőttől alkonyatig a legteljesebb napsütés alatt, szóval állandóan 45 fokos melegben. Közben 10 perces futólépés próbák, délelőtt és este testgyakorlatok. Ezen kívül félig holtan a szent paketást is el kellett végezni, viasszal, rondyokkal és gyufaszálakkal. Azután jött egy ilyen offenzíva és a légionista ráébredt, hogy eddig csak kellemes tréfában volt része, csak előkészítették kiméletesen a menetelésre. Minden órában éles fügy hallatszik a sor elejéről, és a század megáll. Öt percig álltak. Aki leül vagy leteszi a pusgáját, az kidől. Nincs ugyan tiltva, de az öreg karmarádok minden újoncot megakadályoznak ebben. És meg kell tanulni kortulás nélkül inni. A nyakát szorosan a nyelvhez szorítani, újra elvenni, és a nedvességet elosztani a szájban. Aki iszik, az rövidesen víz nélkül marad. A napi adag felét táborozáskor be kell szolgáltatni a konyhába. Ebből készül a szuppé. Aki nem szolgáltatja be, az nem kap enni. Öt perc után kettős fügy és a sor megindult. Berg nagyot botlott, majdnem elesett. Abban az állapotban volt, mint egy kavicstól felbukik az ember. Alig látott, a nyakerei, a torka érezhetően lüktettek, és a halántékát, mintha egy kis kalapáccsal ütnék. A testét szúrta a por, a fejébe másodpercenként görcs nyilalt bele, és a combjai fájdalmasan megmerevettek. A szíve, a tüdeje, az izmai felmondták a szolgálatot. Már nem énekelt senki, az emberek átalakultak taposógépekké. Arcuk, ruhájuk, sapkájuk egyszínű lett a portól, amely vastagon belepte valamennyiüket. A légióban nem fejlődhetett odáig a bajtársi szellem, hogy támogassák egymást, hogy az összeroskadóktól átvegyenek valami terhet. A perzselőhőségben délután, mikor 30-35 kilométer van mögöttük, saját sapkáját se bírja már senki. A báró mégis megpróbálta a fogni Bergert. Elviselhetetlen volt. A fiú egyszer előbbre lépett, egyszer elmaradt, egyszer Ahmed felédölt. Ilyenkor mindig egy durva lökést kapott. A káplár néha végigment a sor mentén és ráordított. Gyerünk, blő! Gyerünk az Isten fáját! Vagy menj, vagy dögölj meg! Hé, hey, maga uri csirkefogó! Ne fogja a karon! Nincs a korzón! Hallja! Ha nem elég a terhe, magára sózhatok egy tüzérségi binoklit. Az egyik összfér már úgy is kidőlt. Az Isten fáját a nyavajásoknak! Miért jönnek el a munkájuktól? Aztán ordított. Hát tegyen egy zsebkendőt a puska szíja alá maga szerencsétlen teve! Nem ő! Mikor a káplát továbbment, ment, Laverborg odatette egy csepkendőt Bergvállára vállára a puska alá. De ez édes keveset jelentett. A többiek már jól ismerték a szimptomákat. A sapkája hátra csúszott, az óra és a szája oroszlánszerű grimaszba torzult és megmerevedett. Két fogsorra keményen összeszorult, belégzésnél ijesztően hörgött, kilézésnél rövideket sipult a tüdő. Finni! mocsogta a A báró kétségbe esetten ordított a fülébe. – Igyon! Igyon ki mindent a kulacsból! haja, Ne törődjön semmivel! Igye meg az egész adagját! De a fiú már nem hallott. Az agyában pattanásig feszültek a hajszálerek. A tüdejébe levegő helyett egy-egy hosszú tördöföd be a légző át, és vergődve táguló szívizmai vonakodtak újra összehúzódni. – Segítsen szétfeszíteni a száját! ordította a laverból. A fogait szét kell feszíteni. Most már hárman húzták. Tiron, Ahmed és a báró. A sapkája leesett, azt felvette mögötte Jott. Késsel feszítették szét a fogát. Végre felengedett. Hörgött, és a báró az összes poshat vizet, ami még a kulacsában volt a szájába töltötte. Közben vonzolni kellett megállás nélkül, és már nem bírták. A víz úgy látszik használt. Berg ván megindult. Joth hátulról a fejébe nyomta a sapkáját. – Most mit fog csinálni a fiú, ha a szupéhoz vizet kell adni? – Ne törődjön vele, mondta Laverborg, és a saját kulacsának a nagyobb részét áttöltötte a fiatal emberébe. – Miért ne törődjek vele, mondta tirom és ő is töltött hozzá. Akmed egy tábla bagóért, vagy öt percig, mielőtt a káplár elől járt, vállára dobta Berg puskáját, és Laverborg, bár ő is az ájulással küzdött, néha pillanatokra megemelte a fiú hátán a bardát. Végre, végre! Szokatlanul hosszú fügy hasított a levegőbe, és a tiszt aránylag még éles hangja megállást vezényelt. Az emberkígyó megtorpant, de most már nem mozdulatlanul. Vonaglott. Alig bírták kivárni a megváltó kommandót. Formez lesz fájszkenő! Szakatér! A fegyverek olyan pontosan kerültek gúlába, mintha egy évre se lenne gondja senkinek. Azután, mint egy pihent reggelen a gyakorlótéren, praktikusan, csendben, gyorsan a bardák, még szabályos közökkel, tetszetős sorokban ott álltak sátorráverve. Minden mozdulat szélszerű, gyors és épp olyan előírásos, mint a udvaron. A káplár végigmegy a háromszögbe formálódott század előtt, kijelöli az őrséget, építőket nevez ki, ezek köveket hordanak össze, hogy előírás szerint fél barikáddal vegyék körül a tábort. Itt már lecsaphat rájuk egy-egy mórbarka, vagy egy arab gum. Közben a konyhát leverték a kijelölt helyen, már ég a tűz, forra víz, és hullik bele a zöldség és a hús. Mire a leves elkészül, áll az arcvonal előtt felépített fél méter magas háromszög sarkaiban egy gépfegyver és egy fényszóró. Fél óra múlva ájultan alszik minden ember, kivéve az őröket, akik óránként pásztázzák reflektorral a pusztát. A híjénák és a sakálok marakodva gyülekeznek a tábor köré, de hátborzungató kacagásuk és vonításuk, ezt az álmot, amiben itt hevernek mozdulatlanul az emberek, nem zavarhatja. Megpróbálnak a falakra ugrani, és a lazán egymásra rakott kövek zörögve hullanak. Az egyik kör közébüklő. Erre sem mozdul senki pontosan négy és fél óráig alszanak. Mikor a hold a legmagasabban áll, megretsen az ébresztő trombita hang, és tíz percen belül a barda ismét hátizsák lett. A sor mereven áll, és a fütyre megindulnak a bakancsok. Kezdődik újra. Menni, vagy meghalni.